ما بعد فأعوذ مِنَ من الشيطان الرجيم اللَّهِ الله الرحمن الرحيم ما كان محمد وباحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يظهر أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله عزت من محترم څنګه سبا مازيګر شاہ منصور کے دا خط میں نبوت اجتماع شروع گی سبا مازیگر نوال تربل اراز مازیگر پوری داغی متعلق سے خبریم کول غالم اوفدی بانے با پوشی چدا خط میں نبوت دا سشید پوسٹری لگی دلی بیانون علماء بھی گئی چاندار لگی نو ختم نبوت داګه متعلق ما آیات الستو دا غي تفصیل حقوق هغه کې دا خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خير نبی دي د ټولو پیغمبرانو نا اخر کې اجرا غل ده دا زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه حدیث کې نبی رسول الله صلوات و سلام چې زمانہ رستو با زمانہ په امت کې ډېر شغل غټ کسانونو بوځا وکی 30 کذابون او پیغمبر اسلام پرمړه بول تول دروږي یو بګیله خدای اوښتینه نبی ني تول به دروږي او دامیه د ساته چې دا دیرش نبی اسلام به انکړی د نو دامت لب نه چې صرف د هیڅ په تر قیامت پورې د دا وکي بلګې دا د هیڅ نه سیاوند پاسا درو در ضرورته بازو کتابونه ذکر کړې دي رسیدلې تر اوسه پورې د پیغمبره دا وکړ خدای پیغمبر, خدا پیغمبر له صلوات و سلام چې کم ذکر کړې دي دا هغه چې د اغهیب پیتنا نه با بالکل علاقه په لپټ کې والی اغه په امتیان پیدا شي په درو باندې هغه سره به ذخل کو لاله او سنا س کامیابی وو او شي نو هغه دیر شي كذابونا 30 كلهم يظنون انه نبي بي امر اسلام پر ما لري وبدا کومن کي چې زه پیغمبرم خو پیغمبر اسلام وياد اوساته وانا خاتم النبين زبر اخيري په پیغمبرانو کې اخيري زه پیغمبر شيم وانا اول نبي لا نبي بعد زمانه رستو بل پیغمبر راتلو ول او دا, دا بهترین اقده د مسلمانانو دپار د دی د کول بلک دا د ایمان جز دی او په دی کې خلل راتل راله کفر دی لا زمون ستاسو اقده د چې اخری پغمبر آغه دی چې کم په مکه کې مبوز چ دی او بیا مدینی طرف ته هجرت کل دی او مدینه کې بیا د اغ د زند اخری اختتام احتطام راغلی دی او آپا مدینه کې په مسجد نبوی کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کوربه کمر کې یو څه ټمدفون نه اذین علاوه ډیر نویان راغیل څنګه چې په ویله صلات و سلام شوخ شو 100 درو جن نبی متنبدا اوغلا چې ځنه نبی مصلیما کذاب به وته یماما اوس ریاض موجوده ریاض چې ده په هغه وخت کې دا یمامہ یا یادې موجودر یاست چیده دا پا اغو وقتی یماما و دا اغو او پا کې که تن دا وقت دیوا دا اغنو مستیلما کذابو در اوجن نبیو در نبی علیه صلاة و السلام نرستو ابو بکر صدیق سه غضی اللہ تعالی عنهو دا مشرکان و سرم جیهاد موقوب کو رستو ایگو دا یهودیان و سرم جیهاد رسته کو د یسائیان سره سرم جیهاد رسته کو ټول جیهادونا باقی باندی ترجیح و داغه خلکو سره چې پاږۍ کې د نبوت دا داوخه کړي وا زکه د تک خلکو ایمان ته د دې کا استوجنه نابوه کر صدیق طرف تلوی نش کړتي ار کو او حضرت حالید ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د هغه امیر کو او هغه طرف نه هغه 40000 کسانو د امامي پاږۍ کې 28000 حالید ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د پتر باندې قتل اتویج زرا او پکی صحابا دا یاد ساته تعداد که صحابا کاریان و اپادشوی دی چه دوم را دا نبی علیہ السلام دا زندگین را والی تر ابو بکر صدیق سی پوری دی دی و اپادشوی او دا قرآن هم بیا اغیزه مرتب کو ویلی کو زکا دا دی ززای کدو خطر و چه دوم را پیدر بی و اپاد کیگی حافظان و پات کیگی نو د دی دا زائه که دو خطره دن ده ده پاره کمیتی جوڑا کلا گواهان ای کنول لیکن هر کی سری با یا او اغبا اپی گواهان امتا امول او اغبا یادو مو کسانو تا دیرو کسانو تا قرآن یادو مو سمسلا پا گورا قرآن که ندر آگلی ده قرآن جمع ده ده و جوشوا چیاسه نا قرآن زائش نو داغی دیفا حضر با کرسی دیکھ رنی ہوکلا انی رسول حکل نه د هغه نجيزيه قبول کړې ده نه هغه سره څه قسم نرمي کړې مکمل قتل او د نبی عليه الصلاة والسلام د نبوتنا رسل د نبوت دعوا كون کی اصل حکم په شريعت کې قتل نه خبر همځه اصل حکم شريعت کې قتل نه الذي وجد يولي عالم قلم اوريد انګريزموند علماء دیوبند شي کنه پاکستان په کشمیر علاقې کې غلام احمد کاجانی دا اوګه نو هغه واخې لوی بدعت زموند دا شوی دی چې در سره مونږه مذاړه او مونږه مذاړه نو وکړه بس نو پکار بس دغه لپاره کسان لېګل وکړو فغسر انګريزانو شپټیو نو به هر هاله تر څه دې له نو دوی ور سره کم سے کم دغلار اختیار ته مجبورې په درجه کې خدایګې نارښتو دا هغه کسان زیاتې دل زیاتې دل اوس پکا کې فرابوکی مکمل التکی نور مسلمانان دیر کم دی بس ٹولکا دیانان او دایان ساتھ ہیں چه داد کاماوی دادی ایمان جز دیکا چرد انسان پا دی اکیده که خلل راگش معمولی انتا چه نبی علیہ السلام اخری پیغمبر دیاؤکا ندی بده دی ایمان نپاکا و نکاین دادا وقت ترگازارا چ هر زنانتا هر مسلمان تا، هر کلمه گوته دا خبره یاد کړی شي چې خيري پيانبر دا نوم سره دي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او هغه کمزه کې مابو شه کم کمزه کې کم دفن ده مکه کې مابو شه او مدینه کې دفن ده او درې مدا خبره یاد کړی شي چې دا اګه ناروستو کم انسان د نبوت دا وکي اغا کافر دے بلکه دا اغا پا کفر کے چشک که ایمان نخلاص او سلو رمہ خبر ادا چیزا اغن عروض تو تا قیامت اس سوک نبی راتلون کے دشتے نو دے سر با مسلمانانو تخبل پیغمبر دا شداد جیزا نا نا تپوس که دیتا بالکل پتنی نو دا اكيد لازمي ریادت ده د دې په بنا باندې دلته کې مونږه استعمالو په شامنصور کې زمونږ علماء دغه پر چاندې کې قربانې کی سبا ما جیګر نه بشروکی کیو بل رن ما جیګر وذ هر مسلمان د پردي وخت کې پرځیدور نه کشمیر تر نه او کال تللې دا غي په خبره کې کیناسته او سر اقراراته د خپل نو خل ځکه غي خپل پیغمبر ته احمد او خپل کلمې در باندې او سګ وواړ د ایمان او دنی کال دوال پاس کې دی وخت کې ت اجتماع اهم ده د غ نه ااحم د مسلمانانو دپره پهې الاقکهې چې کوم شامنزو منصور خوا او شا کې پات کېږي د غ دپه سبا مادیګر او که سبا مادیګر نوبلرض به بیامون د دی نزو او الته اجتماع ک باید شرکت او س یاوپ کرا ل نو چې سری د کلي نه ا بوي پ500 سنتونډ کگی دیر چې س ونډ کي نطلام شي پ او لیم شي بل ر ساار چې لړ شي ترمازیګه به یانونه ووري تر مازیګه چې س ار نو پهزاره کول شي هل تهیم خرچ نه کېږي خ دومرره دی چې خپل ایمان د غغ باډوي او د غ هدفونه به پیژنی او دا به او پیژنی چې کاادانان د اسلام سره دشمنان دي او په و کې سومره په لکوونه خلک اغې د ایمان نخلص کړې دی اغې د کوپر باندې اولال دی کې چرې د اغې نساوت نو ډارې په جهنم ته شي باغې کوم شران لس لس منټا پینځه پینځه منټا الله کې ټول ول ول ما راغلي ول ول ما غیراو دي نو باغې کې زیاته مكنه ملایې هواده اهمیت انسان څرګند نور الله علیه و سلام فرمایږي زمان او روز تو دیرش کسان ویلو بدون دا داوا کوي او پا دايرش کوي یو دا کار یان هم د دې فتنه هغه یو ملک پوری محدود نه خصوصا د پاکستان کې زیات په دنیا په پا پا پاکستان کې او بیا د دین او روز تو انگلند او نورې علاقے باندې داسري چې په التفق کالي جون کې دې مهنت کوي او مسلمانانو ته جنم کوي د دولت په لالچ باندې د ګاډي په باندې د زنا نه فلالچ باندې د پیسو ادنه کوي فلالچ باندې د دې شیونو په بنیاټ باندې هغه زي ایمان نخلصي او د جهنم کاند ته تیارې نو البته عزت منه محترم سړی د پټو لګي او مولانا مولانا انور شاك کشمیری رحمت الله تعالی علیه الیکلی چې په دې زمانہ کې د موثاینه ما کا زقط نه او د غلام محمد ک دی دا د پرون د پتنینا لویه بدنره وله اغه نکلی د زکه خدای اوجه وسلکی په چبان خفان راضی یو سره د ټرین تزی او سره خوراک کای او سره د موصلی صلوات و سلام نه د سه بیرید دغه د امسان به بیرید دمر یری دمر دستون به کیدل ان دغه په خدای کې سوک شپم نه کای په خلاف دو نبوت ده داوی باندې چې پاغي په پا انسانانو باندې التباس رات لشي نوی ځتنا نو مسترام نبی علیہ السلام تو سلام نو رښت نبی نشته انا عليه السلام اسلام حدیث او مثال ور گئی شیول بلڈنگ د بهترينی طریقه سر جوړ شوې او ابلنگغې کې سر یو خوهنیشته نور مکمل دی هر انتظان مکمل دی نوار راضي نظاره کوئ اوګوری هر سړ و دا ډیر بهترین بلډنگ دی او کاش چې پهې کې دا یو خختهوي یڅو ک راض او نظاره کوئ ناغ دا خبره کوئ چې ډیر بهترین بلډنگ دی او که په دی ک دا یو خختوينو بیا به ډیرخوان کوو نه اسلام پرمائ ا نه تکله نه زما مثالله د کا بس پماثر ادنبوت بیلدنگ تمام شو زمان رستو نبی نشتا او قرآن کی من اللہم فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول الله و النبيين. پیغمبران پر تاسو کې ستاسو کې ستاسو لار نه لري سره هغه ته ویل کېږي چې د مشمانه او بل لغت ورسي تاسو کې د یو لار نه دي ولاه الرسول الله وختم النبيين لیکن د الله رسول له او په پیغمبرانو کې اخري پیغمبر د بیا یاد مچنه نلول مزمن پويګا زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام <سؤال> صحابید او غلام او متبنم ده نبی علیہ السلام مووله بیٹه د خپل پلان ادا دو په دوکه کې راو باسه او به په مکه کې خرج نو حضرت ابي جيري رضي الله تعالی عن حضرت نبی علیہ السلام بي بي ده واستو چې کله نو غري نبی علیہ السلام تبرک پلخاونته ور جا دی دوران کی دا اغا پلار راغی دا اغا رو نبی علیہ السلام تو اسلام داوی جیتا سمرہ پیسی اخلی نو آغا پیسی تواقل خدا لگ زمنگ دے زمنگ نچاکڑویڈ کل دے نبی علیہ السلام تو یہ مادر بیسو ضرورت نشته ستاو زالک دے دنہ تا پوسک ہے کتاو سر ازین و زمان دے طرف پوری آزاد اغا رو راغی پلار راغی نبی علیہ السلام روخ زید چې دا پیغمبر عليه السلام اجازه کړی چې بچي زو او رور وته موې دا چې رور زو هغه وېځه خنندم دا پیغمبر عليه السلام په ما سره د عمر مينې کوي دا رور نه سیوا مينې او دې ماته د عمر مينو محبت راکې چې خپلان نه سیوا مينو محبت راکې لهداز حضرت دنا فراق نه اختیار اومه ده سره د دې نه د نبی له سلام الله عليه وسلم د شبکټ پټم لې د دې وجهه قران کې الله تعالی فرمایي وازواجوه د نبی عليه السلام دې بیان دي دې امت مېندې او نبی عليه السلام نو د امت د پارسه شو په منځله د او بیا زید ابن حارث رضی الله تعالی عنه دو نبی عليه السلام سره پاتې شې چې مکه کې واقع بیا زید ابن محمد ویل محمد عليه السلام زوي په دې باندې الله جل جلاله اياتنا نازل برو لا ياتنا جما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد عليه السلام پتاسو کې بی دی او بالغ لار نه دي لا ياتنا الله نازل لكن دا وی ولا کر رسول الله لكن د الله رسول نه او رسول روحاني بلاروي نو مطلب را دي چې د ټول امت پر روحاني بلارنه د نبی عليه السلام به بيان د ټول امت پر روحاني مه اندي نصبیب لاران جدا روحانی بلار جدا روحانی بلار دن لار نزیاد مشفک جیدہ منگا خلوستازان گی دیلی اتازو بمزه تبلیغ کیم کم ملگری زی محبت ملگری وطور کئی یا مطلب سوک چان سبب کو یوات محبت ور کئی کور کی سمر محبت ور کئی کور کی سرب انتظام محبت تویو علت و لاغد اخیرت انتظام کی روحانی بلار انا بي نے صلی اللہ فرمائی و فرمائی ولکن رسول اللہ و خاتم النبین لی. لیکن دا الله رسول دی روحانی بلار دی روحانیت یا ټول انسان دا عامه ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم زمنو واړو ورکوالي کیو پاتو قاسم طاهر طیب ابراہیم رسلور زمنو د نبی اسلام لای نو نو یو قاسم بل طاهر بل طیب بل ابراہیم رضی الله عنهم ور کالی کیو پاتیو دا د نبی اسلام بچی ابراهیم دغه تکه فول ویو تر کال نصی واشه همد بیا او پاتچه نبی اسلام لاسو کی اغست اوسای ور کولا نبی اسلام د الفاظو می و ان بپراکی کی یا ابراهیم لمحزون اے ابراهیم امنګ استا بپراغ باندې ډیر خپیو لیکن الله چې سکه امنګ پاګی باندې خوشاله اللہ عمر مال دته تاسو زید ابن محمد موالي نبياکم صحابه و صحیح ناری بوتہ زید ابن حارثو ادعوهم لآبائهم الله تعالی خپل لارانو طرف ته نسبت کوي نو نبی متبناو پدې کې دا الله ی اورازو چې <خخخخ> امه ته یو ضاخر شي چې نبی لسلام سره محبت کړي لارنا سیوا محبت کړي امتي او ادرورنا সেবা محبت کوي بلتر ترตะ الله تعالی دے اورسن ټول کو عربو کې دا خبره وا چا بچا نو کا هغه خځه تطلاق طلاق ورکنه دي بلار د اثر نه ګان شووله نبی له سلام الله علیه د خپل تر لورو ته زینت بنت جهش نبی له سلام الله علیه رشتہ دارو کې واده کو زينب رضی الله تعالی حسره بار حل دي جوړ رانه کې چې کله جوړ رانه نو دا ته طلاق انا بي الرسول الله تعالی طرف حکم شچای سر نکاو او نکا اسمان کی شوه دل تا نو شوه زګ غی په ټولو بیا نو باندې په هر کا غی به استه نکا په ځمکه باندې شوه زمان نکا په اسمان کې شوه نو دوه قادیانی ته دو غلام احمد قادیانی ته کشمیر والا دا خبر اجزت نوی الرسول صلی الله تعالی روحانی بچی امزه پیغمبر کریم دا خبر غلط ده الله تعالی فرمایي دار شو کې د بالي اس یو سړي نوې عليه السلام لار نه دي رسول الله خو بیا د ذہن تر ازي چې د الله رسول دي روحاني بلار دي نو دا لار نه وراثت ضد پاتګي وراثت ته ضد پاتګي الله فرمایله نبوت کې وراثت نشته دا خدای الله فضل له چا ته ور کوي نو الله فرمایله وخاتم النبين پیغمبر صلالو السلام اخيري پیغمبر ختم محر تم بے لکی او خط سلے مکمل کی او سٹیپی کنو دخ پاس اپے محر لگئی داغی نبیاء سشی ندن نزی نبار رو دیتا بے لکی گئی محر خاتم قرآن کے بل زہم استعمال شویر یسکونا من رحی کے مختوم خطام ہو مز وفی ذالک فل یتناق سلم و تناقی سون قرآن کے اللہ کرمائی پدے جنتیانو باندبا رحی کے مختوم شراب شي خیتام ہو مست چی دا اگه اخیری محر بسی دا اگه اخیری ملاوات بسی مست اگه بموشکی او تفسیر ابن کسیر لکلے لی دی داسې دا سی شربت پی کچری اگه کی یو انسان گتا کتگ او دے دنیا کی مخامق کی تو دا اگه خوشبی پزمکا اس یو تن نشتا ورنلے شربت خوشبی باہر انسان تورس خیتام ہو دا دی وجہ اللہ فرمائیو افی ذالک فلیتنا فصل متنافیسون دے حیرس کون کو قو دا پارت پا داسی سیزنوں کی حیرس پکار دی دا جنت دا داس شربتونوں دا داس نعمتونوں پاگے کے دیل حیرس پکار دی بہرحال اللہ فرمائی خیتامو مص خیتام ختم لپس عربی کی اختتام پویلے کی گئی اور دا دی وجہ حدیث کی نبی علیہ السلام پر ملو انا خاتم النبی کادیانی دا دینا دا زمان دا پاکستان کادیانی غلام احمد لانتی اغت دا مان آغست دا النبین سٹیمپ لگئی بسوی نبی علیہ السلام پر ما بانے سٹیمپ لگولے دی بس ہم پیغمبر ملشوی لٹرین کے دی کلب اویز اخدائم کلب اوی مسیح موعودی میسال صلاة و سلام نشتا دا انگریزانو پیسیوی ورتب میں لابی دی زکا انگریزانو چدا دلتا سل حکومت کړې دا زالب اصول عملی نه تاسو وی دا علماء حق د وجنه اګه کامیابی نه ملایو نه ار ده کې باهې تټولو کم د مسلمانانو علاقه ویني اګه بیا پرې باندې یو کمېټي کې نو چې داسو وړ چې موږ ته پدې ځکه کې قرار نه مضبوط نشو سل کال نه نه پاره کې ډېر علماء يهوديان وي جمع کړی ایا خبروبه چې د مسلمانانو اصل کې چې کله دی په خپل پردې باندې د دې ایمان برقرارې نو د دې ایماني جذبه داسره چې د چا غلامین اختیارې لهدا د دې ایمان بخرابول وړ نو راګره په بیا آی کسان کتلو بیا په کاریاں کې د غلام احمد کاجانی انتخاب وکړه بیا غره پیغمبر د او کړو کې حکومت د غي وغسته به مکمل ستوري وکړه او هغه د بچکاو او اغا با بیانون اکول او, او خلق کتبه اخری با زلیل اکو و بارحال خلق ده پیسو پلالی چه باننی ده زنانا و ده گارو پلالی چه باننی غسر که دل تردی چوز دا اغام بلا امتیان پیدا شوید حالان که چکم کس دنبوت غلط داو که اللہ غرسوا کئی ایو امتی و دوی گروه پیغمبر لی صلاة و سلام چهو اغا دا ایو صحابی ارغه خراب شوی نبی له سلام او سلام پر لاس کې خوده ناغښو نو دلته یو غو راسته ته هم دا معجزہ کار کنه چې ول پړندل استه پستر ګلاس کې خوده ناغرو غیمندش داسې ډيري پیري د از او هغه بیان ناکه دی د پر سره دین د لاليش په بنیاد باندې اوسم کال جنې یونیستو کې هغه مهنت او کلمه اوم دا وی لا اله الا الله محمد الرسول الله هو کته تا وجه دا محمد تد اوه الله محمد الرسول الله محمد رسول الله نه مراد زم هغه محمد دے. او زل نک لم فغت کا یعنی محمد باندې کم چی پر ابو کې د پم نو هغه په دلا خو له باندې ځګی بس په شه مسلمانو نه زکدک کدی یعنی د اسلام د طارق براعت وکد یعنی نیت نو شرط ده پټی باندې راځي چنلی باندې باندې ورټ پټ کې غټ کر کر په موبایل جوړې د ما ته د ټول بیانونه کې دي عالی په وله کذوک کدی یعنی مردار ده رای خو موږ کې دل او د کبرنا د جهنم کنده ګرځې دل د خوشک نشتمدا ونه ګورې و نو دا یا تا خبره ده ته کوم شامنصور کې استعماله ده کې ډېره لویه ګټه لرسته که سبام ماځګر تاسو نه شل نو بل راستر د ماځګره پوری وي خبرم زين دره ډېره پیسې لګي ډېره خرچي کیږي خلکو پکې دمره پیسې ورکي چا یو کلمه خپل چاندا کول نه مونږ تا دیشا منصور نژاد الحق څخه پیغام راو لګي نو را چنده مکه حدیث سره بسکو نوې چاندې مګری سربسګه ډورا لوی تنظیم وشي ولمره والی پګې باندې خرچې کېږي سربده مسلمانانو دی ایمان د हिفاظت لپاره تورمنډوالې آتا سماوي دی وحکي د وقتی تور د وقتی اهمیت په بنیا جوړونه چې مونږه اغه ملک والی یو بلکې اغه الله کې والی یو بلکې زمونږه مختليان اغه الله کې د دې التمذره نو د دې په پار په اجتماع کې شرکت دا یو اهمه حصہ ژوندګه نصابانا بلرصار سوق داسې دی چې غړ باندې کا باندې تل او با شو صرف سین جی به په کې واچو او کو لک کسانی رکشبو کو کني کډيري دغو کو او تنظیم کول وريده زماده تر په پیغام د استفه د ایمان د حفاظت د بار زه به زم ان دی چې وي زبر لا شو چكين نصابانا بلرصار ان شاء الله چې موږ مونږ تاسو وکړو د سار اونور معمولونه ته کې شي نو غارې بادام التئی کسان پاګه کې 30 پورې کسان راځي 32 پورې داګه نه世話 شو نکلي کې نور غارې شته او ځغل تبو یو او ټول با التل شو نکسوک بیا ګرم مرا رواني کې کسوک ترماځي ګر دعا پوری اساري کې پای کې ویلو علماء دې ډېر بهترین مجلسی پای کې سړی ته ډېر फायदा کی او دا سدمره لوی پی سي او سړیسره 500 روپیا په ګام پلیشي alternator خو رات نه کی ځان تر دی والی کینه ال انتظام تنظیم د مرکز په شانتي لګیدلی نو ټول مونږ تاسو د دې کوشش وګورنه کو یاد ساته کدی اقیده کله مونږ تکه تا تعلق چته نه چایو ځکه امر وسته نو ته باور چې دا زم ما خزه دا ورنه خزه برین تلای کوي ته باور زمو مننه ورنه ایمان برین او کبه چې له ځواله نو ته باور چې دې کلیم الله محمد رسول الله رساله بدکاد یعنی ګوري ایمان بدغم تلې نو اهمیت لالي خبر ډېر دې د خبرې ضرورت ډېر دې بهر حال ال تفسیري بیانات کیږي لس لسنزل لسنزل لسمانتا شباګاتا تمانتا ډیرو لمای پاره کې مونږه تاسو ان شاء الله ټول نتکو چې سبان ابله سر بلل شو مازیګره کورې ایمان د بچاو او حفظت د پرایي کې شریک شو صحابه او سوکارینو د سرونه کټکړي دي صحابه ال تکي کې د پنډي نوکا مانگا تاسودا خل <سؤال> ایمان ده فازد ده پارا دمرا منشکو لیند دازم مانگا ستاغذ ده پارا بیا انتهاد اللہ زامل کل توفیق نسیب یا اول لولین یا اول لولین بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بسی